за мене, отож, коли признаю своє підданство перед королем і втихну та вернусь в Україну, щоб чекати комісарю, то не від слабості те вченю, а з доброї волі і синюйських почуттів до корони. Сміровський не знав, дякувати за таку мову чи ображатися. Та для образ не було часу, бо обідвівся козацьким способом. На шість перемін і вина доброго в достатку. Говорив тільки я, а по разом здоров'я його королівської милості і при притому бито з гармат страшенно. Коли по обіді зосталися з послом у чотири ока, пан Сміровський уже мовби від себе в дискретії сказав Хочу тебе остерегти гетьмане коли хочеш при життю і славі своїй зістатися. Є в тебе ворог запеклий, який міриться позбавити тебе слави, регіменту твого і самого життя, і ворог сей криво ніс. Бережися його. Мене оберігає народ, пане Сміровський. Як то, подивився посол, тобі не збагнути того, були ми з тобою колись мали неприятелями, вигодовані тим самим хлібом, і крові віра в нас спільні. А думаємо неоднаково. Чому би воно так? Тоді повезено пана посла під замости. Показано йому перекоп, яким відвернуто воду від міста, показовано драбини для приступу, з цілих деревин на двадцять ліфтів довжини, а ширини на три хлопи. Бачив він сотні гармат наших, гуляй городони, непробивні, вражався недліченності війська козацького і порядку в нім. З тим від'їхав до столиці, маючи лист мене до короля і страх у серці від нашої сили. Ось Отправив я козацьке посольство до сейму з вимогою обрати конче Яна Казимура і з вимогами замирення таким. Нагана для Вишневецького і польського, амністія всьому козацькому війську, привернення давніх вольностей, щоб військо Запорозьке було своїм гетьманом під владою тільки короля одного і нікого іншого над собою немало, скасувати унію, козакам вільна дорога на Запоріжжя і на море, коронні війська, щоб не вступали в українські землі, старостам ніякого права над козаками, реєстр козацький побільшити до 12 тисяч, ветьманові приділити староство і 20 миль грунту. В Сенаті все це відклали. А мені прислано листа з антидатою, цебто числом заднім, від короля про амністію, королівську ласку і вдоволення всіх умов козацьких. Що ж до встановлення висоти козацького реєстру і території козацького сітку, то для того виділено комісарію, яких я мав ждати, відійшовши в свою землю. Комісарами сім призначу Киселя Київського Каштеляна Бжазовського, киселевого брата Новородціверського Хорунжого Миколая підкоморія Львівського Мязковського, Браславського Підчашого Зелінського Королівських секретарів Леонтковського І Сміровського Та князя Захарія Четвертинського Сам Яремових Невецький З висоти свого Верховного регіментарства вважав потрібним подати руку козакові. І коли я відвернув з замостя, вислав мені на листа, в якому запевняв про свою зячливість та прихильність до війська Запорозького та готовність впливати на короля своїми прошенними, аби він милистово пробачив козацькі проступки. Дивувався що я скаржуся на якусь неприязнь з його боку. Тоді як предки його завсігди були прихильні до війська Запорозького та помагали йому здобувати славу. Так і він застається невідмінно при своїм афекті до війська Запорозького і бажає їм ласки королівської, як людям лицарським, аби тільки заставалися вірні свої вітчизні. Чи ж давно князь Ясновель можний Раслав на поділлі з девізом Виволити, витнути, вивішати Цей дрібний чоловічок чорний, як жук гнойовик І з затертим лицем Хотів стати пострахом народу великого і вільного А тепер лив воду на меч Пранув до замирення Я не відповів йому Гадина в його словах дихає Перед, як каже панство, хай згине. Була вже зима, а козак у зимку не вийдує. Не може він закопатися в землю, не сховається в болоті, не переправиться по бистрій воді, не має куди прихилитися від смертельного удару шляхетської панцерної кінноти. Я домігся обрання Яна Казимира, заявив, що Признаю своє підданство, зовсім утихаю і вертаю до Києва, щоб чекати комісарів. Не посилався на втому війська, на Чорний мор, що десяткувал козаків, на лихі війсьці, які йшли з подніпрянщини де посполиті вже й не розбирали, де шляхетські маєтності, а де гетьманські надання полковникам та сотникам. Споряди Виговського до молодого раковці, аби зблизитися з Семиградським двором. По-перше відпускаю від себе писаря генерального.